iară cu pace, Duhul lui este nerugal. Doamne, miluiește, este? de mărtriește, miluiește și ne păzește prin noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește, iubește, ne întartă, ne până la noastră de Dumnezeu, născătoare și purul de Maria. Cu toți, cu cu Casa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dorim. Că s-a vine cuvântul Tatălui tău și s-a premarit în părăția ta, Tatălui și a Fiului și Sfântului Tău. faith okay.